12. A nagy Napóleont szabadon eresztettem A csehországi várostromból nagy bonyodalom támadt. Az orosz császár megharagudott a mi királyunkra, mivel hogy nem akadályozta meg a vár elfoglalását. De miért is akadályozta volna meg, mikor éppen ő bíztatta legjobban a mi kapitányunkat? Szóval nagy pörpatvar keletkezett az ügyből. Száz íródiák is írta a fenyegető leveleket, mire a muszkacár olyan mérges lett, hogy eljött Bícsbe, és ott kezdett veszekedni a mi királyunkkal. Magyarosan összeteremtették egymást, s mint mondják, még birkóztak is. Persze a miénk vágta földhöz a muszkát, de ezt én nem tudom bizonyosan, mert nem voltam ott. Csak hallottam. Annyi azonban bizonyos, hogy már majdnem kiütött a háború köztünk meg a muszkák között. De jött Napóleon. Ki kellett békülni, hogy együttesen fordulhassunk a franciák ellen. Lipcse körül gyülekeztünk valamennyien. Annyit mondhatok, hogy az égen sok csillag ragyog, a mezőn sok fűszálnő, a tengerben pedig sok csepp víz van. De mindez semmi ahhoz a tömérdek emberhez képest, akik Lipcse előtt álltak. Az összeütközés előtt kapitányom azt parancsolta, hogy ötöd magammal kémleljem ki az ellenség hadállását. Éjjel indultunk útnak mindannyian kipróbált derék vitézek, akik nem ijednek meg a maguk árnyékától, de még a másétól sem. Pedig megijedhettünk volna, mert a kísértetek úgy hemzsegtek az éjeli sötétségben, hogy minduntalan beleütköztünk egybe. Akartunk is egyet fogni mutatónak, de kicsúszott a kezemből, s nem kergethettem tovább, mert más dolgunk volt. Amint megyünk, mendegélünk, egyszer valami neszüti meg a foltozott fülemet. Emberi suttogás hallatszott egy kis ligetből. Leszállok lovamról, óvatosan, mint a macska, odalopózzom. Hát, uramfia, mit látok? A nagy Napóleon parolázott a muszka császárral, és abban egyeztek meg, hogy a muszka mivel hogy még mindig neheztelt a csevárért, nem fogja bántani a franciát. Éppen elváltak, s hallottam az elsiető orosz császár lovának dobogását. Na most, gondoltam magamban, itt az alkalom érdemet szerezni. Kirántom kardomat, Napóleon elé toppanok, és ezt mondom neki, hogy fogjon vagy az angyalát. A francia nagyon meghökkent. Ő is a kardjához kapott, de ebben a pillanatban megjelentek társaim, s láthatta, hogy innen nincs menekülés. – A fogjon vagy! – ismételtem szigorúan. – Úgy látszik! – felelt szomorúan a császár. – Akkor hát leakardot! – parancsoltam. – És ide a kezedet, hadd kötöm meg! – Várj még jó vitéz! – kérlelt a nagy Napóleon. – Látom, hogy hatalmadba kerültem, nem is akarok ellenkezni. Csak arra szeretnélek figyelmeztetni, Hogy te most a fejeddel játszol. Ha megtudják, katonáim, hogy elfogtál, Szétszedik darabokra országodat, királyodat, De még téged is. Az angyalát, kiáltottam. Szeretném én azt a franciát látni, Aki hozzám nyúl. Vitézhár János nem fél senkitől, Csak az Istentől. Jézus márja! Sóhajtott most a császár. Hát te vagy az a híres, vitéz János! Hallottam híredet. Ilyen katonák kellenének nekem. Meghiszem azt! Vágtam oda hegykén. Nagy Napóleon még szomorúbb lett. Bizonyosan arra gondolt, hogy most már semmiképpen sem szabadulhat. De még egy kísérletet tett, hogy eleressem. Nagy kincseket ígért. Azt mondta, hogy ád annyi földet, amennyi az én hazámban el sem férne, és hogy megtesz hercegnek, vagy ha akarom királynak is, mert neki hatalmában áll akármelyiket elkergetni a trónjáról. Szó, ami szó, majdnem megejtett a fényes ígéret. Kisé tétováztam, s megvallottam neki, hogy az Y-grófleánya kedvéért szeretnék ugyan gróf lenni, de csak magyar gróf. Máshol a királyi korona sem kell, de nem ám. Erre ő megdicsért, megint csak azt emlegette, hogy ilyen katonák kellenének az ő hadseregébe. Mikor észrevette, hogy a dicséret nem tántorít el, akkor előállt azzal, hogy neki semmibe se kerül, és én mégis magyar gróf leszek. – No már erre kíváncsi vagyok! – szóltam moda félvárról, mert ezt nem akartam elhinni. Hanem ő kelme hamarosan megmagyarázta, hogy igazat beszél. Megmondta, hogy az ő az én királyomnak a leánya, aki majd ír az apjának és megkéri levélben, hogy tegyen meg engem gróffá. Már majdnem eleresztettem és a tenyerébe akartam csapni, de hirtelen eszembe jutott, hogy nem magyar emberhez illő a maga érdekért föláldozni a hazáját. Ilyen embert még nem szült magyar anya, miért lennék én kivétel a dicső ősök díszes sorában? Tagadólag intettem, és azt mondtam. Nem ereztetem el kegyelmedet, Míg a kapitánytól meg nem kérdezem, hogy szabad-e. Már az igaz? felelt ő. Ilyen becsületes emberrel még sohasem találkoztam. Pedig minden magyar ilyen, erősködtem a mellemet verve. De mivel ilyen becsületes emberkend, folytatta a császár, azt hiszem, belátja kend, vitéz hári János, hogy nem nagyon becsületes dolog tíz embernek egyet elfogni. Illike ez egy vitéz hári Jánoshoz, aki kezével fogdossa a bombákat? Nem illik. Bizonyisten, nem illik, ismertem be bólogatva. És mégis fogva tart kend? Menjen felséged, Isten hírével! Szóltam és eleresztettem a császárt. Így búcsúztam tőle. Megszorította a kezemet, s még akkor is hálálkodott, mikor felült a lovára. Aztán elvágtatott. Én meg visszalovagoltam a kapitányhoz, és elmondtam neki a kalandot. Nem szidott össze, ellenkezőleg. Nagyon megdicsért, hogy Napóleon szabadon eresztettem. Hanem a muszkacsászár dolgát bejelentette a haditanácsnak. A haditanács pedig azt határozta, hogy agyon löveti a cárt, ha csak ugyan nem támadná a franciát. De támadtam, mikor rákerült a sor.